зробленого в колишній камінній залі якогось палацу. Мінімальна реконструкція і спустошений, занедбаний партер триповерхового будинку перетворився на місце з досконалим виглядом на канал. Поряд була і невеличка, але порожньо цій порі пристань. Видно, всі гості прибули пішки, одна за одною, Повісивши на носі запалені ліхтарики, пропливали перед моїм зором гондоли. Скільки разів я бачив, як вони пропливають, і кожного разу викликали у мене якесь надто вже щемливе відчуття чогось казкового і водночас недосяжного. З правого боку від мене був старий, автентичний камін з білого кахелю. Либонь, що він тільки для краси, бо ні дров, ані запаху від них не видно і не чути. На стіні біля нього фреска зі зображеним на ній каналом, гондолою з розкішно вбраною дамою, обличчя якоїсь заховане за маскою дивної птиці. Штукатурка де-неде відлощилася, і декотрих фрагментів малюнка бракувало, але на цілісність картини це не впливало. З лівого боку від каміна залишки зовсім іншої фрески – орнаментальної. Спочатку було подумав, що це фрагмент візерунка на сукні тієї пані з гондоли – але її постать так далеко не сягала. Я став уважніше придивлятись. Несхожість мене заінтригувала Моя технічна штурманська освіта, мій бізнес навчили мене, що всьому має бути якесь логічне пояснення, і в усьому я звик бачити певний порядок. Ваше замовлення, люб'язне з особливим шармом, чи будуть ще побажання? Що це за фреска? Он там з лівого боку від каміна. Офіціант заступав у мені її своєю могутньою статурою, і я марно намагався йому докладніше показати, про що йдеться. Він усміхнувся. З його задоволеного виразу зрозумів, що питання очікувальне, і він добре знає про що мова. О, то ви зауважили? Не кожному це вдається. Це окрема історія, про яку тут дуже люблять розповідати, що коли тут був палац, то якоїсь ночі прибився до нього подорожній, зі сходу. Добре вдава нагодувала його і дозволила переночувати. З вдячності за гостину а, можливо, і не тільки, та це все здогади. Чоловік розмалював цю стіну дивними взорами, значення яких ніхто не знає. Романтично, чи не так? Від гордості він аж випростався. Та я вже його не чув. Я раптом зрозумів, звідки в мене о той ранковий неспокій, який переслідував весь день. Враз я зрозумів і причину нічної полюції, і ерогований пеніс досвіда, і своє небажання йти до праці. Тієї ночі я мав чуттєвий, сповнений реалістичними маревами кольоровий сон. Іноді мені снились еротичні сни, де я намагався зблизитися з якоюсь жінкою, намагався добитись її, але цей сон був іншим, і жінка в ньому я прах. Бажання не упокорити, а підкорити. Бажання не отримати, а тримати. Жінка в вісні вела себе так, наче також цього прагла. Від того сон був схожим на життя, реальність. Цей сон міг бути правдою. Принаймні, мені до болю захотілося в це повірити. Перед моїми очима один за одним раптом почали виникати його фрагменти і вибудовуватись в одноцілісну картину.